أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا أما أما بعد فان الناس الحديث حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد ونأشم جلسة في دراسن في درعن ميشمه نستaviti говорити сходно 24 تشسي لو كويسмо дошли وديالو شرح سنن الديماما أبو محمد بربهاريا رحمة الله عليه دكاجة والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي قد شق أصى المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة الجاهلية خلافة تربا بيرواتيوتو ده خلافة بريبادا قريشيا ما sve dok ne bude došao Isa alaihi salam, sin mer Ako bude izašao protiv imama, vladara, halife, imama muslimana, on je Haridji. Onaj koji je, znači, izašao protiv vladara i na taj način on cijepa jedinstvo muslimana i radi suprotno predajama koje su došle. I ako umre njegova smrt, Je šta? Džahili djecka. Braćama draga, hilafet u osnovi treba da pripada treba da pripada Kurejšijama sodno hadithu Allaho poslanika sallallahu aleyhi ve sellem koga prenosi imam Bukharija i muslim od Moavije i nabi Sufjana radi Allaho ta'ala anhu koji kaže da rekao Allahu poslanika sallallahu aleyhi ve sellem la je zalu haza Amru fi Kurejši. Ma akamu al-din. Ova stvar, mislijeći na hilafet, na vojstvo muslimana, pripada kurejšijama, sve dok budu uspostavljali, šta? Vjeru. Ovo se, braćo moja draga, podrazumijeva ako muslimani imaju situaciju i priliku da biraju halifu. Ali, ako nemaju priliku, bilo da neko svrgne na silu vlast, pa dođe silom na vlast i oko njega se narod okupi, silom ili milom, a tada se ne možemo reći da tada pripada Hilafet Kurešu. Ili da se desi oporukom vasijetom od nekog prethodnog halife, ni tada ne može se reći da Hilafet pripada Kurešu. Znači, ako muslimani biraju halifu na način izbora, izborima kako smo šta, pojasnili u našem prethodnom predavanju, kako bivaju izbor, na koji način, u čim rukama je izbor halife, braćom draga, onda je osnova, da dahilafet pripada kurejšijama, sve dok oni budu podobni za to, ako se udalje od vjeri, onda prelazi u ruke nekoga drugoga, sve dok ne bude sišao, sve dok ne bude sišao, Isa alaihi salam, sve dok ne bude sišao, Isa alaihi zato je Ebu Bekr izabran, zato je izabran Omer, Osman, Alija radijallahu ta'lanuhu. Ta Povladajte. Ako bude izašao protiv imama od imama muslimana, on je Haridji. Onaj koji cijepa jedinstvo muslimana. Zato je Abu Bakr radijallahu ta'lanuhu ta odman. Drugi dan, sutradan, još nije bio ukupan Allah u poslanik s.a.v. S odnog hadifu koga bileži ima muslim, Ibn Hadja, Jusman, Sahihu. Od Ebu Saida, Al-Hudri, radija Allahu ta'anom. Ebu Bekri odma ustao na Mimber i pogledao na Aro, da vidi gdje je Alija, gdje je prvo, šta? Zubair i Lovvam. Jer je bio tečić Allahov poslanika, i jedan od džennetom. Jedan, šta? Od potencijalni ljudi koji je mogao biti halifa. Jer smo rekli da Akida, al al -žema, da sva i deset obradovani džennetom su šta? zaslužili, imali su osobine i svojstva da budu halifan. Pa je pogledao a, Ebu Bekr u lica ljudi da vidi ko je prisutan i vidio da nema Zubirno Obama. Gdje je bio Zubirno Obama? Bio je on i Alija u kući Fatima i tješili su Fatima radi Allana. Jer učer je preselio poslane ponedelja, ovo ovaj je utorak. Pa upitao gdje je Zubirno Obama, pa su rekli da I ko koji je kuće, pa je poslao Abu Bakr poz u Beiranu lama koji je došao rekao je o sine tetke poslanika svoj ko je bio njegov nina njegov njegova majka ko Safija radi anha a o tetki poslanika et uridu ente shu qasa al muslimin gali fi daras bi jedinsu muslimana hoćete da tako prisegali neće obrate pažnju Kaže Zubair vam ja "Ya khalifatu Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. La tathrib 'alik." A? O halifo, zam namjesnič Allahu u poslanika sallallahu alayhi wasallam. Nema ti ukora, nemam šta da ti prigovorim. Tada je ustao i dao mu prsicu, pružio mu ruku i dao mu prsicu. Tada je pao na poule da vidi nema ni Ali ibn Abi Taliba. Obrati pažnju, drugi dan, odma. Kaže: "Gdje je Ali ibn Abi Talib?" Nema. Posle po njega Ali je bibli talbi izašao bez ogrtača, bez izara, samo u košulji. Požurio je i svoje kući, otrčao je. Kasnije su mu donijeli njegov ogrtač. On znači u neprimjereno, u neprimjereno odjeći za ulicu, jeste razumjeli. Za izlaga za kući. Pa mu isto rekao webu Bekran. A? O Amidiću, Allahov poslanik, to se. I njegov zete. Želiš je da podciepaš jedinca muslimana, kaže nema, da da kaže nema ti ukora ti si halifa Allahovog poslanika i spomenuo je njegovu dobrotu, Ebu Bekra zatim je ustao i dao mu prisiru kada je ovaj hadis ima muslim ču, otišao je kod svoga šeha Muhammeda ibn Ishaaka ibn Huzeime čuli se za Sahih ibn Huzeime to je njegov znači pisac, autor ovog je imam od velike učenjaka Muhammeda ibn Ishaaka ibn Huzeime i šeih imama muslima Kada je ovaj hadis čuo o debu Sejide al-Hudrije sa Senedom, ima muslim, otišao je kod svoga šejha, kod svog a, učitelja. I rekao je, a o imamu, ovaj hadis vrijedi kao deva. Kaže njemu, Ibn Huzeyme, Rahmat ne, ovaj hadis daleko više vrijedi. Vrijedi čitav o bogatstvo. Jer je dokaz, braću moja draga, protiv Ralfidija, koji kažu da Alijarad Javnog nije dao prisegu tek nakon šest mjeseci, što nije tačno. Neko je se radi o tjome da Alija radi Allahom dao prisegu Ebu Bekru i drugi put nakon šest mjeseci kada je umrla Fatima radi Allaho te Alaha. Jer su počeli da kružde glasine jer nisu svi bili prisutni ovdje u džami Allaho poslanika i nisu vidjeli neki ljudi da je Alija dao prisegu. Pa su počeli da pričaju, pogotovo da, što znate da je bio spor između Ebu Bekra i Fatima zbog nasljstva Allaho poslanika jer vi znate nasljstvo se od poslanika ne nasljeđuje. Kaže Allahu, poslanici se nasljeđujem ono što se ne ide u blagaju muslimana. Pa je došla Fatima da traži fedek, da traži dio od hajbera koji je poslanik s imao. Pa Ebu Bekri rekao to. Čak su potvrdle žene poslanika s Lisebem, gdje je Aisha okupila sve žene kod sebe i počela se jedna od njih je počela da govori... Da i da tražio Debu Bekha Halife, nasi su poslanika sallallahu alejhi ve sellem od je zajedničke u zajedničkoj blagajni što pripada poslaniku. Pa Fatiha je a, rekla, tako mi Allaha, čula sam ovo poslanika da je rekao tako i tako i njedna nije više progovorila. Nego da se hrani porodica poslanika sallallahu alejhi ve iz zajedničke blagajne, nego Slimana Halifa da odredi i tako. To je bio razlog da se Fatima naljutila na Abu Bekra. Ali pred samom smrću Abu Bekr je otišao i tražio, izладиo je odnose sa njom, kad je se došla radošću napreda Ide epoksona vrata, paljali obavijest od Abu Bekra pred vratima, pitala ga jesim zadovoljan da uđe? Kaže jesam, ušao je Abu Bekr kod Fatime i nepre, neprestano kaže tako mi je Allaha, ne sam učinio hidžu, ne zbog te drugo nego radi Allaha i poslanika i radi ljubavi njegove porodice, nisam učinio hidžu nego zbog vas. Razumjeli? Jer je Fatima bila ljuta na njega tih 6 mjeseci. I neprestano ja umilostavljavo, govorio lijepo nje dok nije bila zadovoljna da se nisu halalili i na tome presedila, nakon toga ali ja ponovo po drugi put radi Allahum dolazi da daje prisegu, Ebu Bekru radi Allahu talanhu ta da ne bi neko od ljudi pogotovo monafika i tako dalje širio dezinformacije i laži na taj način da stura u jedinstvo sahva muslimana vraćamo draga obrate pažnju ovo su kruple stvari, ovo su krupli hadifi, krupli potezi koji su sahabi radi Allahu talanhu ta uradili, sve u cilju šta? očuvanja jedinstva muslimana sve u cilju hilafeta i važnosti vojstva, važnosti vojstva islamske vlasti jer jer kažu neki odručajaka selafa 60 godina nepravednog nepravedne vladavine vladavine zuluma, nasilja je bolje nego jedna noć samo da bude društvo bez vlasti samo jedna noć bez vlasti gdje nema vladara gdje se projiti krv Gdje će se a, pokrasti metak gdje se otvara vrata nasilnicima, lopovima, da svako svakog pokrade, udarimo na čast i tako dalje. Obrate pažu. Zato je Allahu Allah uposlanih s.a.v. nam ovako utemelio važnost hilafeta, važnost suda, odnosno važnost vođenja, vođenja islamske, islamske države, Ako pa bude izašao protiv muslimana, odnosno protiv halife, protiv vođa muslimanski, on je Haridija, a Haridije vi znate da su izašli protiv. Protiv koga? Ali ibn Abi Taliba, radijallahu ta'la'anu, ta pod izrekom, la hukma idla lillah, da su samo pripada Allah. Maša Allah, Ali ibn Abi Taliba, radijallahu ta'la'anu, ne zna da su pripada Allahom. Koji je apsurd. Vi više volite, jeli, šerijat od Ali ibn Bitaliba. Vi više želite da se sudi po šerijatu, jeli, od Ali Allahu ta'lanhu. Zato je rekao, a, kelimetul haq, juradu bih albatu. To su riječi istine, ali se želi njima na istina. I često puta, braćo moja draga, doživljavate, danas sudavi, velike riječi, kruple riječi, mašal, dobre riječi, čovjek slatko riječi, lijepo govori. Ste razumijeli? Ali želi pogrešno. Želi batul sa tim riječima, ne želi dobro islamu i muslimanima jer nije to put na kojim su bile prve generacije muslimana, zato ko bude izašao na takav način izlazi, biva Haridija, izlazi protiv vlasti i cijepa jedinstvo muslimana i njegova smrt ako pogine, odnosno ili umre, na tom putu biva džahilijetska. بعد ولا يحل قتاله السلطان ولا الخروج عليه وإنجار وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي الذرق الغفار اسبر وإن كان عبد الحبشيا وقوله للأنصار اسبروا حتى تلقوني على الحوض وليس من سنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدنيا والدين إني يدوز ولنو ني يدوز boriti se dizati oružje protiv sultana protiv vladara izlazak protiv njega pa makar bio nepravedan makar bio nasilnik shodno riječima Allahovog poslanika slovi srnem Ebu Dherru strpi se pa makar bio tvoj vođa abesinski rob abesinski rob, crni abesinski rob Takođe Allahu Poslaniku sallallahu alejhi je rekao: Ensariyama, strepite se sve dok me ne budete susreli kod Hauđa. In je sunnet, ponovo pogledajte, ponavlja i pritvrđuje: In je sunnet. Dizanje oružja, borba protiv sultana muslimana jer u tome se nalazi fesad, nered za dnjalu i za vjeru. Ovaj hadith je u prinesenom značenju citirao imam Barbahari, a doslovan je hadith gdje Allah posljedniku poručio i Ebu Izzerru, kaže i Ebu Izzerru, a usani khalili, a nesma' wa uti'a, wa in kane abden havesijen muđedza alatrat. Nani oporučio mi Allah posljedniku da slušam i da se pokoravam. Da slušam i da se pokoravam, pa makar bio šta, I abesinski rob, neugledan čovjek, znači nije ugledan u društvu, ali ako on dođe za halifu, ako on dođe da bude predsjednik muslimana, na redio mi Allaho poslanike, oporučio mi je, stavio mi obavezu, da slušam i da se pokoravam. Pogledajte, braći draga, bez obzira na ovih, ovaj, evo, Ebu Zerra, hadith, prenosi, ali fitna kad dođe među muslimane, Ebu zer al-Gafari se nalazi u šamu. Pojavila se prva fitna u historiji 30. godine, šta? Po U vremenu Osmanu, radijallahu ta'ala, duga priča, nemam vremena da spominjemo te detalje, gdje fitnu treba posebno obraditi. A? U više predavanju u više sati, govore, da bi se ispravno satila. Ali ljudi koji su napravili belaj, Sejd ibn Zejd piše Osmanu, radijallahu ta'ala, da ih protjeram u šamu. Nih. 12. 13. prilike koji su bili glavni nosioci fitne u Kufi, u Kufi Iraka. Kaže Osman nakon određenih pregovora dogovora protjera i kod Amuwije. Odišli su u šam. Odišli su šam, došli gore. Počeo od Madarovare. Odna počinje li da ubacuju šube, da šire dezinformacije. Jer su vam dok su bili u Kufi obtužili optuženi Valida Radi Allahu ta'ala da je pi al-kul. Walida radi Allahu ta'ala da pi al-kul. Potvrdili ga. Obratite pažnju. Došli gore, počeli da šire fitna. Uzeli je buzdarna, ko je preveo ovaj hadis? Uzeli je buzdarna, kaže, slušaj. Jesi ti kaže primetio da Muavija, jer Muavija je tada bio namjesnik. Namjesnik ispred Osmana radijalahu u Šamu, području, znači Damaska, Sirije i Jordanona i dio. Kaže, jesni primetio kako Muavija govori da je imetak I metak, onaj Allahovi imetak. A da ne govori da imetak muslimana. Razumite li? Jesi primijetio kako Muavija kad priča na hudbama, kad govori, drži govor, priča kako imetak Allahova, nije imetak muslimana. Jer je običajno da govori se je malo muslimin, imetak muslimana. A kaže on ne govori, on govori Allahovi metak. Kaže, sam misliš misli što? Kaže, ovo samo put da bi mogao šta? Ukrasiti, da bi mogao tuđiti. I obu zarupadne, uđe šubha. Ode, kod mu abi. Kaže što ti ne govoriš da ima etak muslimana. Što nego što govoriš da ima etak Allahu. Kaže pa za nismo ni Allah i robovi. Kaže jesmo. Pa za nije ima etak Allahu. Jeste kaže, al tim treba da govoriš da ima etak muslimana. Kažu u redu, govoriš da ima etak muslimana, ali ima teki Allahu. O brate I pošto je buzer radi Allahu, tako odri na odrižnoj stvari da nasida. Pa je pisao Muavija, Osman, kažem, Osman iz Medine, pošaljiti ga u Medinu, vrati ga odrazgovor. Pa je otišao, neanko toga Osman je samim porozgovarao i grupa ashaba i rekli su mu, a, jer je bilo još te pitanje zekijate, novi određeni Ela, rekli su mu da ne bi se proširio Belaj, da ne bi priče ono, da je najbolje da ide od Medine i izašao je sa svojom ženom i tamo je preselio. Tamo je preselio radi Allahu Teala. Obratite pažnju. Mnogo je, braćom, moja draga detalja, mnogo je ovakvih situacija, znači, kada se razgovara o uzrocima i razlozima, kako, na koji način, munafici, licemiri, ljudi od neznanja zbog džehla, razumijete, on napravi na i razviju jedinstvo muslimana i pravi potrese, potrese, ali je činjenica da sin, Abdurrahman, sin od Halide Hali Muelida, koji je bio tada namjesnik, u tom vremenu isto, kaže Osmanu, pošalji tu grupu meni. A on je bio gore još severni u Iraku. Razumijete? Iza, severni u Iraku, kaže, imam ja za njih lik. I zaista, više od godinu su ostali kod njega, imao je lik, zato što je bilo pritislo kad bi džjad, išli bi sa njim, kad godin progovorili, udario bi, a i jedini način koji je bio tada s njima, je bilo da se žestoglost sa njima postupa, i onda su počeli, izjavili javnu teobu, a, ovo ono, da bi na kraju... Osman radim onom rekao pusti neka idu i to je bila jedna od grešaka odnosno od uzroka gdje su onda počeli da nastavi počeli su da kruži po čitavu islamsku državi od Iraka preko Egipta jer su bili već nasjeli, nasjeli na Abdullah ibn Sebe koji je već počeo da širi određene glasine, između ostali napad na vladare, napad na emire na namjesnike gdje su u većinu slučajeva bili ashabi Allahog poslanika su sam čak o neki od nji obradovani džennetom, razumijete li? I onda, malo pomalo, malo pomalo, vraću moja draga, fitna se desila da sin Ebu Bekra, Mohamed, za koga, koga ja iša nazivala, muzemem, nije htjela da ga zove po imenom, je bio jedan od ljudi, od glavnih vođa fitne, čak čovjek koji ušao, šta, u kuću na dan kada je ubijen, kod sam radionom. Ali to je jedna duga priča, čovjek, vjernik, mora fino, detaljno, shvatiti te stvari, da bi mogao imati šta, ispravan sud o tome. Ono što je kod nas u ovom trenutku bitno jeste da je buh zrla da vam prenosi hadis slučaj pokorala se pa makar je bio crni rob ha? a besinski i također Allah poslanik slavisana mi je rekao strpte se sve dok me ne budete susreli kod haoda jer braćo moja draga u izlasku u izlasku protiv vladara dizanu pobuna nereda je fesad za dunjaluk za dunjaluk proliva se krv kako smo rekli ko će Ko će uzeti od zalima tvoj hak pa ti vratiti ako ti ima zlom? Ko će presuditi između prilikom krađevi? Ko će odbraniti tvoju čast gdje ti možda komšija ili lopov nasrnula na čast? Ko će zaštiti ti časti muslimana? Ko će zaštiti ti metke? Ko će uspostaviti pravdu? Kakva takva? Da razumijete? Tako da šteta koja proizilazi izpore mečaya i dizajna takvih potresa i buna protiv vladara islamskih ladara je daleko veća gdje je sigurnost koju čovjek uživa gdje je sigurnost koju čovjek uživa da može da obožava Allaha subhanahu teala u miru jer kad čovjek zanoći u kući a nije siguran nije siguran za svoj život brać moja draga to su krupne stvari koje čovjek koji čovjek gubi gubi kad se dešavaju potresi و الاسلامской исламской 26. Во ехил кталл хаваридж إذا араду ли في фи амвалихим ва анфусихим له إذا ва أن йса ولا иза على ан ولا ва ла ولا ала джарихихим ولا ла مدبرهم 26. Дозволено е борити се против хавариджа ljudi koji izađu protiv muslimana islamskog vladara ako se ispriječe protiv muslimana želeći njihovi metak ili njihove živote ili ugroze im porodice ali nema vladar pravo nakon što razbije ih obrate pažnju, desi se sukup sa njima nema pravo da ih stiži da ide za njima, razumite, da pošalje vojsku za njima onda, ako ako su razbijeni. Niti da stigne i pohvata njihove ranjene. Niti da uzme njihove i metke za ratni plijen. Niti da ubije njihove zarobljenike. Niti da one koji se razbježali slijedi, kako smo spomenuli. Ovo je praksa ashaba Allahu poslanika za sa samom. Ovo je praksa Bila Ali i Ibn Evi Taliba protiv koga su ustali. Razumijete? znači okupili su se okupilo se njih 4.000 na Nehruanu protiv Ali ibnog i Bitaliba. ali je rano okupio vojsku muslimansko jer su izačne učili da su suše vlast razumite nakon bitke nakon su bili potučeni razbijeni ta imeta koji ostao od njih šta? nije ratni plin nije dozvoljeno ubiti zarobljenike nije dozvoljeno da slijediš njih ove šta? ranjeni Zašto? Zato što su oni muslimani, braću moja draga. Jel razumijete? Oni nisu nevjernici. Jel svatate, ne svatate? Zato što su to muslimani, muslimani koji se ogriješili, fazici, novotari, ali izašli zvjeri nisu. Jer kada je Alija radi Allah u ta'l-anhu bio upitan, a kufaruhu, jesu oni nevjernici, kaže min al kufri farru. Oni su od kufra pobjegli. Razumijete? Oni su od kufra pobjegli. Nisu u kufru. Ali imaju šuhu. Imaju određene najasnoće. satate. Zato ispravan stav, mada ima učenjaka koji kažu da su njim, ali ispravan stav to. Ispravan stav jeste, kako kaže Alija, Jehuanu na belau Alina. To su naša braća koja su se digla protiv nas. Zovu se Bugad. Ljudi koji se digli zbog određenih šubhih, zbog neznanja, zbog nerozumijevanja tekstova kroz Ane Sunneta, ili zbog tako određenih stvari koje imaju shodno tome Svoodno tome oni bivaju muslimani ostaju vjeri novotari u redu ali obodi se obodimon se prema njima ha kao prema kao prema muslimanima i ovo je stav kažemo većine većini islamskih učeniaka da su novotari da su griješnici koji se ogriješili ali su ostali ostali u vjeri 27. uallam si rahimeke allah انه لا طاعه لبشر فيما عصى الله عز وجل isna allah tismilu wa da nema pokornosti stvorenju u grešenju allah subhanahu wa taala jeste nema pokornosti stvorenju grijenju allah subhanahu wa taala su do hadis allah ta'ala la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq nema pokornosti stvoreni u grješenju Allahu subhanu wa ta'ala došao je hadith od Abdullah ibn Hudhafej al-Sahmi'a koga bilježima Bukhariya usome Sahihu da je on bio emir jedne grupe ashaba prilikom pohoda pa je naredio na na da se naloži velika vatra pa je naredio da skočio u nju jer se bio na luteo. Pa su ashabi odbili, kaže nećemo dok ne dođemo u Medinu, pa pitam Allahu poslanika sa sala. Pa kada su došli, pa kada su došli, upitali su Allahu poslanika, kari da se skočili, ostali bi do sudnjeg dana u vatri. I onda je rekao Allahov poslanik da da nema pokornosti nikome, a kš čovjek zgreši Ti Allahu subhanu ve taala. Zato brać moja draga, pa o spada u čovjekovo, u čovjekovo vjerovanje. 28. tačka. ومن كان من اهل الاسلام فلا تشهد بعمل خير ولا شر فانك لا تدري بما يختم له عند الموت ترجو له رحمه الله وتخاف عليه ذنوبا لا تدري ما له عند الموت الى الله من الندم وما الله في ذلك الوقت اذا على الاسلام ترجو له الرحمه وتخاف عليه ذنوبا وما من ذنب الا وللعبد منه توبه izna Allah tismi law da nema ne, vazito asma. Ko bude, ko bude odselbenika islama. Ne svedoči mu ni dobro djelo ni zlo, ni loše djelo. Jer ne znaš kako će čovjek završiti prilikom smrti. Nego šta je obaveza? Da se nadaš Allahu u milosti za njega i da se bojiš za njegove grijehe. Jer ti ne znaš Šta će mu se desiti kod Allaha subhanu wa ta'ala prilikom smrti, odpokojanja i kajanja i šta mu je Allah subhanu wa ta'ala priredio i odredio u tom trenutku ako bude ako bude umro na islamu. Nego kako smo rekli nadaš se milosti Allahuvoj za njega, a bojiš se za njegove grijehe i nema grijeha a da za njega ne postoji teobama. Ovdje se mi na muslimane. Na muslimane, braćo moja draga, koji rade. Pa kad vidiš čovjeka da radi dobra djela, nadaš se i moliš Allaha da bude od dobrih ljudi i Allahu milost izanje. Kada će Allah usmrti, ti na dobro. Ali ne se doćiš tom čovjeku da će šta? Ući u džanet. I ne sdočiš da će umrijeti kao musliman. Jer ne znaš šta Allah subhanahu je čovjek odredio. Kao što s druge strane kad vidiš čovjeka da griješi, nemoj da budeš dočiš loš završetak, da kažeš a umri će taj čovjek kao nevjernik ili tome slično. Ne, ne znaš ništa, moj Allah odredio može se čovjek pokajati. I da mu Allah primi te obuj da umre, ha? Allah sanje za to i da Allah ga u, u dženn. Jer ne znaš ti. Boji se za njegove njega. Kad vidiš da čovjek radi loše djelo, musliman čovjek kad radi loša djela, boji se za njega. Ali da se dočiš mu, da kažeš nešte Allahu oprostiti, auzubillah. Ili da kažeš, a ti ćeš sigurno u jehanam. I to mesecno, znači moja draga, ne, to nijak akida sunneta wal jamaa. Se dočimo kome Allah i njegovo poslanici su selam posvedočili. S druge strane se dočimo jehanam onome kome Allah njegov poslali se posvjedočili po imenu, a općenito kažemo vjernići u džennet, općenito, ko se naže po tim ući u džennet, ali da kažemo po imenu i po prezimenu u džahnem taj i taj, ne, u džahnem taj i taj, ne, i nema grija, a da za taj grih ne postojite oba, jer, braćom moja draga, Allah subhanu wa ta'ala, pogledajte, čak za kufr, Ima al-tawhid, ima. Za shirk, ima. Allah na vodi. Popitaju kristijana, koji kažu: Inna Allaha salasa salas. Je Allah jedan u trojici. I nabraja, spomeni Allah subhanahu wa taala, ni ove štigijate, kufrijate. I onda kaže: "Fe la tetubuna ila الله wa yastaghfiruna." Zar nisu neće pokajati Allaha? Izrneće zatražiti oprostu od Allaha. Opet prilika. Oni koji su pobili muslimana u Suri al-Buruj, koji A, Ashab Luhdud koji su uskopali grove i spalili muslimane praći moja draga Allah začalno mu kaže a? ako se ne budu pokajali a nije čekat žahanam što znači ako se budu pokajali nije ne čekat žahanam imate obje za njih zato kaže na bas pogledajte ubili su Allahove štićenike Allahove štićenike ubili muslimane i opet je Allah bez obzira što su pobijali koliki broj muslimana i življavali za njima Allah i poziva na teobu Tako da, nema grijeha, a da za njega ne postoji teoba, ako se ispune šartovi uslovi teobe, i teoba naravno se razlikuje od čovjeka do čovjeka, sodno jačini njegove teobe i dijela njegovih srca, a koliko je njegova teoba jaka, i koliko čovjek radi dobrih dijela isto tako, da pobriše ono što je bilo prije toga. 29. tačka, u oru kamenovanje, za oženjenog bludnika i za udatu ženu koja počini blud je istina ovo je spomenuto kao akida u nešto što čovjek mora vjerovat zašto? zato što je ovdje odgovor haridžijama haridžijama koji kažu oženjen bludnik i udata bludnica se ne kamenuju zašto? Jeste, nema u Kur'anu, on ne kaže nema ajeta režma u Kur'anu. Jeste baš to. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Zanijata wa zanī fajlidu kullu wāhidin minhumā 100 jalda." Bludnica, bludnicu i bludnika udarite svakog od njih, šta? Po 100 udaraca biçem. I došlo je hadis Allahov poslanika, sallallahu alayhi wa i da se udalje iz mjesta stanovanja godinu dana. Godinu šerijasku. Hijesku da se udalji, muško i žensko, da se udali iz te sredine dje čovjek počini oblud. Ali ovo je propis za mladića. Za mladića i za djevojku koji nisu imali brak, to jest puni odnos, uže u brak, u, u braku. braku. Je I onda oni kažu mi nemamo ajeta koji govori o kamenovanju Kur'anu i shodno tome ne priznaju ne priznaju sunneta Allahog poslanika i onda negiraju, negiraju kamenovanje negiraju kamenovanje dok ehlu sunneta u al muslimani braću moja draga kažu kamenovanje je istina to je širijavski propis za udatu i za oženjenog koji su imali brak i gde su imali polni odnos u tom braku Je sasret, je imali brak, je imali polni odnos u tom braku, pa nakon toga počinje blud. Biva kamerovanje, jer je jer je citelo njegovo tijelo, osjetilo užitak i nasladu u tom haramu, pa je kazna zato došla do Allaha subhanahu wa taala da se njegovo citelo tijelo šta isto tako odkupi kamerovanje. I to je istina, to je istina, ali je spomenut u akajskom djelu Wa'hidi da bude odgovor hariđijem koji negiraju ovaj propis. Za bludnika i bludnicu udato i neudatu. Wal mashu ala al-khufayn sunnah. Hipotiranje masha. Činjenje masha. Po. Jo se u istoj tački. Se u istoj tački 29. Tačce. Po mestima je sunnet sunnet. Odgovor kome? Šjama jeste. Braćo, obratite pažnju. Obratite pažnju. Hadisi koji govore po pitanju mesha, po mestvama, prilikom abdesta, dosiru stepen tevatura, mutevatir, predaje. Čak veći broj ashaba prenosi propis mesha po mestvama od samog ajeta Kur'ana. Jeste razumijeli? Razumijete li? Razumijete. Čitav Kur'an i mutevatir Čita kun'an i mutevatir. E, razumijete? Od prvog do posljednjeg ajeta. Sve što se nalazi od fatije do surin na. Sve i mutevatir To znači da je namoguće da se toliki broja shaba preniog preniog kun'an da se složio oko toga. Da, a da je laž. Isto razumijeli? I ne postoji ni trunka jedna, jedne sumnije. E sada, propis potiranja mesha po mestvama, da je to dozvoljeno da je surne, da je Allah poslani Isloselem potirao, da nije pravo noge, nego da je potrao, znao potirati, po mestvama, umjesto prajanja nogu. As broj ashaba koji je prenio taj propis je veći od broja ashaba koji je prenio ajet iz Kur'ana koji govori o abdestu. Razumite li, razumite? Ova stvar, je ta stvar je najjači odgovor o afiliama jer kako je mogao toliki broja shaba koji je znao ajet o abdestu a daleko veći broja shaba da prenesi od Allahu poslanika 18. abdest i u tome svemu da prenesi da je poslanik 18. potirao i činio mes po mestvama oni kažu mi ne perimo noge oni u svom ikidu a i u svom ibadetu ne peru noge Svejedno da li imali čarepe odnosno mestve na nogama ili ne imali Ako imaju mestve ili čarepe oni skinu Razumijete? Ali ne peru noge Nego potiru mokrim rukama po vrhovima samo šta? Nogu Samo potiru gole noge Bose noge Allahu poslanik zlosevno šta je rekao Vejnuli akabi Minar teško nekim nogama nekim stopalama šta? Odvatri Zbog čega je rekao Allahu poslanik? Šta je povod? U ko to je da video jednog od ashaba koji jeste prilikom pranja, nije dobro opravonoge. Nije dobro opravonog ostala je kolak ova trunka jedna i tu je poslednik poslednji video i rekao je na ovakav način na ovakav način. Tako da je ovo odgovor rafidijana, odgovor rafidijana je se da da šokiraet. و اىتو و ابدستو يا الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى الرافقين برؤوسكم ها وجسيرات وارجلكم وارجلكم ايسا كسروم ايسا فتر فتروم ايسا كسروم ايسا فتروم odnosno i v accusativu i ugenitivu jeste razumeli ali je sunnet Allahu poslanik as Gdje je ogroman broja sahaba, ogroman broja sahaba, prenio abdest Allahog poslanika, detaljno, jer su vodili računa oko toga, jer su svakodnevno se abdestili i vidjeli su Allahog poslanika na mnogim mjestima. Kako se abdestili? Pa su vidjeli da je potirao, kaže Hasan al-Basar i susrao sam. Preko 70. sahaba svaki od njih je, šta? Vidio da je mes po mesama sunnet. Razumijete? Isti razumijeli ili niste razumijeli? Tamamo i skraćivanje namaza na putovanju je sunnet skraćivanje namaza na putovanju je sunnet ne svih namaza nego podne i kindje i jacije jer se akšem i saba ne skraćuju jer imate isto tako grupacija koji ne vide da je to sunnet da je to sunnet zato je u ovom odgovor u odgovor onima koji ne vide to samo fi seperi menja sam a menja i ko bude i post na putovanju ko bude htio neka posti ako bude htio neka mrsi ovo je jedno fiksno pitanje po pitanju posta na putu na putovanju gdje ima se pravo postiti s druge strane ima se pravo mrstiti bosavo se pitanje šta je bolje jedan dio učenjaka kaže bolje da se čovjek posti drugi dio učenjaka kaže bolje da čovjek mrsi da uzme Allahove olakšice razumite li? jer Allah voli da se uzme njegove olakšice treći dio učenjaka kaže da je šta? isto dok je ispravan stav Allah najbolje zna ako je putovanje teško i pričinjava teškoću čovjeku i povuz na tom teškom putovanju isto tako biva težak tada, kažemo, bolje da mrsi. Jer je Allah u poslanim slovisalnom rekao onome čovjeku koji je ha pao zbog posta nije post na putovanju, šta? Zdaj se mi ne odbirali? Nije dobročinstva, da čovjek posti na putovanju. Ako čovjeku lahko putovanje i može lahko da posti, ne pričinjavamo neku veliku teškoću, onda je bolje tada da posti shodno hurmetu i vrijednosti vremena Ramazana samu kao Ramazana Razumjeti li? Allah najbolji zna. U alabese bi salati pisaravili. I nema zapreke, nema problema da se klanja namaz u odjeći od pasa. To je saraavil. Odjeća od struka. Zašto to? Ha? Nema zapreke da se klanja u odjeći od struka. Od pola dole. Mm, šta znači to? Račuma, draga, nema zapreke da u namazu bude razvojena odjeća iz dva dijela kao što kod nas na primjer gore ti je košulja a dole na primjer pantole jer, su, jer veliki dio ashaba klanja u odjeći izjedna izjedna jeste razumijeli tako da nema zapreke ženi da ti kaže da klanjaš u odjeći koja se prelama napola koja je razvojena. koja se razvoja iz dva dijela Jedan pokriva gornji dio od pasa, a drugi pokriva šta? Donji, kao što je izar, na, hađija. Ha? Izar i rida. Donji dio izar i rida ogrtač. Nema zapreke da je tako klanjač iz dva dijela. Odjeće, što znači da nije obavezno i nije uslo ispravnosti namaza. Šta je da mora biti? Odjeća izjedna, kao što imate često puta i danas dan. U islamskom svijetu nekih, čak imate studenta koji odu pa na valale, i detaljišu oko pantola, ne pantola, a koliko šta kako i daj samo isprava namazu galabi i tome slično. Jel razumijete o čemu se radi? Tamam. 30. tačka. Un nifak u anjadhera el islame bil lisani. Vajuhpijel kufr bil damir. Nifak, licemjerstvo. Podrazumijeva se veliko licemjerstvo jeste da čovjek u vanštini na jeziku svom iskaže islam da je musliman a u sebi taj kufr znači koji je čovjek u srcu unutar sebe, nevjernik a jezikom za sebe tvrdi da je musliman to je ni fakt,o to je licemirstvo i to je veliko licemirstvo koji čovjeka izvodi iz islama taj čovjek je nevjernik u Allah subhanu wa ta'la ta A što se tiče malog licemjerstva da čovjek vjernik musliman obeća pa slaže jel to izvodi čovjeka iz vjere jel toaj je čovjek munafik a znači je munafik Allah opoziva iz se općenitog da to jeste osobina licemjerstva osobina licemjerstva ali nije to veliko licemjerstvo koji čovjeka čini nevjernikom tamam 31. točka wa an bi anna dunyā دار إيمان وإسلام وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم وموارثهم وذبائحهم والصلاة عليهم والصلاة عليهم ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام, شرائع الإسلام. فإن, فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب وَعَلَمْ أَنَّ إِمَانَهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَ تَعَالَ تَعَمُ الْإِيمَانِ أَوْ نَاقَسُ الْإِيمَانِ إِنْ لَمَا أَذْهَرَكَ مِنْ تَدَعِيِّ شَرْعَيْهُ الْإِسْلَامِ Obratimo pažnju. Znači, i ova tačka, i ova tačka je bitna, bitna da se shvati i razumi. Znajte da je, da se jedna zemlja smatra Zemljom imana i islama. Ako su u njoj obiljeja islama vidljivi i da ummet Muhameda sallallahu alejhi ve u toj zemlji biva vjernički i muslimanski po pitanju svojih propisa u nasljeđu u klanju halal mesa klanjanja dženaze tim ljudima i nikome ne svjedočimo pravi potpun iman sve dok ne dođe sa svim obilježima Islama a ako nešto od toga ispusti on je krnjavog imana sve dok se ne pokaje i znaj da je njegov iman kod Allah potpun iman ili krnjavi iman shodno onome što i pokaže i šta ispusti, ispusti od obilježa Islama šta ovo znači Imam Brbari smatra da gdje su vidljivi u kojoj zemlji obilježa Islama poput Ezana gdje se uči glasno, na glas, javno ispoljava i u Islama poput Ezana poput hijaba poput tih vanjskih vidljivih obilježija Islama ta zemlja se zove daru iman o daru Islama. to je šta? zemlja Islama to je zemlja muslimana muslimanska zemlja jel razumijete? ishodno s tome odnose se na njih šarijatskih propisi i hadith Allah-u poslanika sallallahu sallallahu sallallahu sallam jasno u puću je, koji hadith Heisallahu poslanika vaselam kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha aghara ala qaumin intadhar Allahu poslanika bihtiyo da napadne jedan narod. Jeste razumeli? A sa vojskom sačekao bi. Sačekao bi. Fensemi'a an-nida' tarakhum. Ako bi čuo ezan da se uči na sabahu, na primer. U tom mjestu, u tom selu, u tom području, šta, ostavio bi i ne bi napao. Ako ne bi čuo, onda bih napao. Ovo je veoma bitna mesela, a, ovo je veoma bitna mesela da se shvati šta je osnova kod muslimana i po čemu se presuđuju je muslimanima da li su muslimani. U nisam ja rekao, braću, kaže, kaže učenjaci. I ovakav stav imam ševkani, isto tako spominje i definiše šta je darul islam, a šta je darul kufr. Obrate pažnju. S odno tome, S odno tome, presuđuje se i sudi se toj zajednici da li je muslimanska zajednica, da su muslimani u njoj, da li su vjernici u njoj ili nisu vjernici u njoj. Što je osnova kod toga? Jer ovdje je odgovor Havariđu, Haridžijama Muatezilama isto tako koji smatraju ako se prožiri Fesad bez obzira što se klanja bez obzira što se čuje Jezan ako je raširano ulicama Fesad, alkohol blud I to nasićo, oni kažu bez obzira što se uči ezan džabi, bez obzira što su vidljivi znakovi slama, bez obzira što ima žena pokriveni, to ništa za njih ne znači. To je akida koga? Khariđija. Oni akida el-sunnetu wel-jamaa brću madraga. Da oni mesela, a? Znači ništa to za njih ne znači ta vanština ako ima pokvarnosti, ako ima fesada, ako ima grešenja, za razliku kako smo rekli, kako smo rekli Kako kažu učenjaci od ehli sunnata Wal jama'a Kako kažu učenjaci, ehli sunnata wal jama'a Imate učenjaka Od ehli sunnata wal jama'a Kažu da bi rekli Da bi rekli da je Islamska zemlja mora da se sudi po šerijatu Šta? Mora da se sudi po šerijatu u toj zemlji Znači da je definicija Muslimanski, islamski zemlji Ako se sudi po Allahu subhanu tala ta zakonu Jel, razumite. Ali, obratimo pažnju. Obratimo pažnju. Obratimo pažnju ovdje. Danas, dajte mi zemlju gdje se sudi u potpunosti a? po širjetu. Dajte mi zemlju. Gdje se sudi po Allahom subhanom dala zakonu. A? ovo. O tome se radi. Iz toga proizilazi a? u Tunisu, na primjer, nećete nađi na Islamsku univerzitetu Zove se muslimanski, džamet zaitun. Nećete naći nini pokriveni žene. Hoćemo li reći da je to zemlja kufra? Ha? Hoćemo li reći da je to zemlja kufra? U čije se zani? Ha? Držili ste predavanja? Poziva se u islam i tako dalje, i tako dalje. Naćete u Jordanskom zakonu prva tačka odma da je temelj po kojem se sudi i temelj zakona i tako dalje? Šta? Kur'an i sunnata Allahov poslanika, azzalaj salam. Braćo, obrate pažnju, zato su učenjaci fino ti rekli, a, islamska zemlja, zemlja Islama, zemlja muslimana, jeste gdje su vidljivi, a, gdje su vidljivi širiat, obilježja, obilježja Islama, i u tom području gdje se uči jezan, gdje se uzižu, i uziže Allahov, subhanu ta'la, vjera, تو يا اسمر اسلام تو يا اسمر اسلام تمام 32 <تصفيق> نقطه والصلاه على من مات من اهل القبله سنه المرجوم الزاني المرجوم والزاني والزانيه والذي يقتل نفسه وغيره من اهل القبله والسكران وغيرهم الصلاة عليهم سنه كعان جنازه نماص تواكمهونو مكو عمري kao sljedbenik kible je sunnet obrate pažnju znači sunnet je kako kaže Imam Barbehari klanjati dženazu nad kojim je izvršena širija za kazna kamenovanja zbog bluda sunnet je klanjati dženazu na namaz. kaže Imam Barbehari ne kažemo mi braću moja draga bludni ku bludnici samo ubici ko ubije sam sebe ili da ubije nekoga drugoga od sljedbenika Kible. Ubici. Razumite li? Pijanici i drugima svima njima je klanjati dženaz, namaz, sunnet. Sunnet. Ovo je jedan stav učenjaka sunnete vol džamaa. U fiku ćete detaljne propise. Drugo mišljenje je, isto, pazite dobro, on kaje da je sunnet, znači, svima, svima općajni Drugo mišljenje kod ehle sunneta u ovoj džema, jeste, braćom moje draga, da je propisano klanjati dženazu, znači, klanja se. Niko kod ehle sunneta ne kaže da se ne klanjati ljudima dženaze, ste razumijeli? Samo što imate kod ehle sunneta, drugo mišljenje da kažu, još, učenjaci, neće klanjati dženazu ugledni ljudi, neće klanjati Neće klanjati namjesnik, ugledni ljudi u selu, ugledni ljudi u kvartu, ugledni ljudi u gradu, ali ostali muslimani moraju da klanjaju ili je taj čovjek musliman. A neće klanjati uvi ugledni ljudi na ovakav način, zašto? Da bi to na takav način bila opomena živima. Jer kad se zna iz prijekora da neko neće da dođe na dženazu, da onaj ko bi sutra pomislio da ubije nekoga ili da izvrše samo ubijstvo ili da počini blud i tako dalje pa da kad zna da će biti ljudi koji će bojkotovati njegovu dženazu drugljednih ljudi, da mu neće doći na dženazu postiriće se na takav način pobojaće se je li razumijem? to je drugo mišljenje i to je ispravno mišljenje jer poslanik s.a.a. nije klanjao dženazu maizu ili islamiju radi Allaho ta'ala nad kime izvršena šarijaska kazna onaj Čovjek koji došao Allahom poslanika je priznao budu Da je poslanika sallam rekao, ozvite ga, kamenujte ga. Nije učestvovao u kamenovanju gdje su ga uzeli kod beki i odveli ga. A? I prilikom obkružili su ga i prilikom kamenovanja šta? Počeo je da bježi. Počeo da bježi. Radi Allahu te alam huma'a iz lestami. Ashaba Allahog poslanika sallam sallam gdje suga ga dostigli, pristigli su ga i doubili su ga. Kada si ispričali to Allahom poslaniku, se u sve nama Allaho poslanik rekao da sam bio, ne bi dao da, da, da trčite za njim. Jer, šta? Pogledajte šta je šarijet. Čovjek koji prizna sam blud, on želi da se očisti. To njegova akida, njegovo ubjeđenje, njegova volja. I zato je prvopisu tako i sličaj da se ne napravi krug oko čovjeka, govorim u šarijetu, nego polokrug, da mu se ostavi prostor da bježi. Ako, ako se predomisli tokom kamerovanja, ako ne ustraje. Jeste razumijeli? Jer to mora biti ubjeđenje čovjeka kad čovjek sam prizna. Kad čovjek sam prizna. I hoće da se očistina takav način. I Allah poslan je nije mu klanio o dženazu. Nije mu klanio dženazu, nego je naredio ashabima da mu klanjaju, što jasno se, vidi, jasno se vidi da se dženaza namaz i kamenovanoj osobi klanja. Ali nije poslan kao imam, kao ugledan čovjek, nije klanja o dženazu iz prijekora i opomene nekome sutra ko bi pomislio i poželio da tako nešto uradi. Također hvala ghamid, ta je dženaza onoj ženi iz plemena. A? Kako zove? Ghamid. Žena Ghamidija. Radi Allahu Teala. Da završimo samo tačku ovu. Ista je tačka. Wa la yahruđu ehadu min ehli al-qibla min al-islami hatta i rudde ajate min kitabi Allahi aze wa jal. أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يصلي لغير الله أو يذبح غير الله وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالإسم لا بالحقيقة إنه كو أد سلدبني ككبلي نيز لازي إز إسلاما براتي ومع دراجة كو سوكرني برما كبلي أد مسلمانا كو سيدوتي إزناج لا إله إلا الله محمد رسول الله نيز لازي إز sve dok obratite pažnju. Ne bude odbio ajet od, iz Allahove knjige, iz Kur'ana. Ili bude odbio nešto, od vjerodostojnog sunneta Allahog poslanika sali sali sali. ili bude klanjao nekome drugome mimo Allahu. Ili bude zaklao, oprinio žrtvu kurban, nekome drugome mimo Allahu. Ili bude uradio nešto od toga, onda ti je obaveza da ga izva, izvediš iz islama, A ako ne bude to uradio, onda je on mu'min, on je vjernik i on je musliman po imenu, ne u pravom značenju. Šta to znači? Obratimo pažnju. Znači, osnova je, opet se vraćamo, osnova je kod muslimana koji su se okrenuli prema kibli i za sebe kažu, posvjedoče svojim medicima, kažu, mi su muslimani. Kažu, lajlajla, muhammed rasulullah, njihova krve je zaštićena, njihovi metak, zaštićen, čas i tako dalje. Imaju sva prava koji svi ostali muslimani. Imaju sve obaveze, kao što imaju svi ostali muslimani. Dok ne bude odbio ajet od Allahove knjige, iz Allahove knjige. On kade sve dok. Ovo možemo samo da je primjer, jer ima još dijela koji čovjeka izvode, šta? Iz vjere da bude odbio šta znači odbiti dođe čovjek i kaže Kur'anski ajet Ar-Rahmanu Allahu al-alish ar a Allah subhanahu wa ta'ala se izvisi za darš kad je to taj kur'anski ajet ne znači da se Allah uzvisio nego znači da za gospodariju jel taj čovjek odbio ajet jel zanegirao ajet ha Nije. šta to znači jel taj čovjek vjernik a jeste taj čovjek je vjernik braćo zato nisu učenjaci šta, proglašavali je šarije, maturidije, džeh, ol, ne, džem, znači, ovu, ljude, frakcije, a? koji su imali tevil, koji, čije tumačenje Kur'ana podržavao sa jednog aspekta, arapski jezik, sa jednog aspekta, magda je to slabo, u slučaju ne podržava arapski jezik, ali eto, imaju tevil. To nije odbijanje Allahog gajeta. Za njih kažemo, Može biti griješnik, može biti mu nota, Ali nevjenik ne Nije odbio ajet iz Allahove knjige Razumjeti li? Allah kaže Taj ajet Nije ispravan Ne postoji, ni od Allaha Šta? To je kufr, Allah subhano da Razumjeti li? Vi razumjeli? Odbio je ajet Odbio je ajet Kaže Kama ta je halal Kaže kamat halal. Zbog čega? Zbog čega kaže da je kamat halal? A? Ko za negira, odnosno ko halal? I nešto što je samo po poznato. Samo po poznato, jasno? Kufr Allah subhanahu ta'ala. Ali da čovjek pogriječuje se, eli, kamati, pa na osnovu ištihada, kaže da je u određenom slučaju, zbog ovoga ili onoga, kamata, na tom čovjeku. Je to kufra Allahu? Nije to kufra Allah. Razumite? Je li kod njega ima šufra? Ima nejasnoća? Ima teviju? Ima nešto na osnovu čega on iz Islama donio, na osnovu nekih argumenata donio tu fetvu koju je donio. Je li razumite? Ne razumite. Tamam. Ili bude odbacio nešto od vredosti na sunneta Allahog poslanika sali sali salim, ili čovjek koji direktno klanja nekome drugom ima Allahu. Dođe čovjek dozvoljena Pokraj kabura, direktno Huseyna radija Allah i okrenje se prema njemu i klanja njemu. Klanja njemu, ne klanja Allah azzawadjala. Vidio sam ljude, direktno leđima su okrenuli kibli a klanjaju al, kaburu Allah poslanika s.a.w. Kibla mu iza leđa. Razumite li? Kufra Allah subhanu wa ta ta'ala. Kufra Allah. Ili brine se žrtvu direktno nekome drugom ima Allah. Kaže Za dušu tog i tog I za kolje kurban To je širk Allahom pračo djelo koje čovjek izvodi iz Islama Ali da čovjek dođe na kabur I kaže Bismillah Allahu akbar Pazite, Allahu prinase taj kurban Ali eto, prinio ga zato što misli da će prije biti prim s tog mjesta Zato što je to mjesto bolje odabranije Ili je to širk? A? Koji izvodi čovjeka iz Islama Ili to mušik? Nije Ali biva mali širk Biva mali širk Zato što je ozio mjesto, sredstvo koji može čovjeka sutra odvesti, šta? Do velikog, do velikog širka. E, ako bude nešto od toga uradio, onda je obaveza da kažemo da ga izvedemo iz islama. Znači, kad čovjek jasno nešto uradi, obaveza je, braću moja draga, izvesti ga onda iz islama, zato što islam čovjeka, tvoj islam, ne može biti bez dvije stvari, negacije i potvrdi. Negiranje svega onoga mimo što je bio obožavanim Allaha, i odricanje od njihovih sljedbenika, jer slijedi ta guta, slidi ono što je bio obožavanim u Allaha subhanu wa ta'ala, dok s druge strane moraš potvrditi samo, šta? Ibadet Allahu aizze ođelu. I to se zove potvrda i negacija. La ilaha, la ilaha, la ilaha nema božanstva mimo, a? tu je negacija, ne giraš ta guta, a onda potvrđuješ osim Allaha subhanu wa ta'ala. Zato, braću moja draga, jedno od dijela koju čovjeka izvodi, iz Islama, jeste da čovjek šta? ne bude proglasio nevjernika ili mušrika, onoga ko jeste nevjernik ili ko je mušrik u tom kontekstu obrate pažnju obrate pažnju kaže ših imamelkadi Al-Qadi Ibnu Ayyad wa kailu hada kullihi kafirun bil iđman ala kufri men nemi u kafirahad min nasara u jahudi kaže iđma, stav cijelokupnog islamskog ummeta je da je nevjernik onaj ko ne bude proglasio nevjernika pazite, nevjernika, ne govorimo o muslimana ili muslimana koji ima šufu ko ili ko ima tevil, zapreku i tako dalje ili muslimana na kojim nije uspostavljen argument, braćo moja draga ili muslimana koji je neznalica govorimo o nevjerniku nemoj da, da vas to da šta zbuni šta kaže el-kadi, iad el-kadi kaže, pazite ko ne bude proglasio kršćane nevjernicima ili židove ste razumijeli? taj nevjernik, da tu uđe sada čovjek i kaže pa eto sve vjere su ispravne a, bit će kršćana koji će ući u džennet sada sada to je kufr, Allahu azze ovoj džel čak da sumnjaš u takvog čovjeka je li vjernik ili nevjernik ti bi bivaš nevjernikom ako ne budeš za njega, njega smatrao šta? nevjernikom, ste razumijeli? Ha? A vam tu rekao i neznanja? E, to je sad mes elatih na imena, ti njega smadraš, ali, razumiješ? Ako je iz neznanja, mora da se mora da se podući, mora da mu se u bilo dani. Ali, moraju se ispustiti tu u uslovi, ti ne možeš možda pojasniti i u bilo daniti. Jer ti mu, ti mu ne možeš. Jer ja možda za tebe nisam autoritet, od mene nećeš poslušati. Razumiješ? Možda, šta? Nećeš poslušati od mene. To je pitanje uspostavljanja argumenta Pitanje onaj džehla, neznanja Ko može otkloniti? Ko može uspostaviti argument nad čovjekom? Jel, razumiš? Jer neko ko je ugledan ili ko ima određene šupi ovono, neće možda privatiti od meni od tebe Ali da pošaljemo da mu dođe učenjak veliki od autoriteta mora će uspostaviti argument nad njim Ali mi govorimo općenito Mi govorimo sada šta? Općenito Također, Ibn Taymih Rahmatullahi kaže po pitanju suda onih koji psuju ashabe. Kaže, emma man ihtarane bi sebih da'va enna alijen ilahun evo ennehu kane huvan nabij. Kaže, ko bude uz psovanje ashaba još govorio, pazite dobro, da je ali ja Bog. Ko što je obdolavio sebe, ti si Bog, razumite li? Ili bude Vjerovao i tvrdio da je Ali a Ili da bude tvrdio da je Djibril pogriješio prilikom šta? Wa inna ghalata Djibrilu fi ar-risala. Da Djibril pogriješio prilikom do dolaska i donošenja šta? Objave. Kaže fe hadza la ashka fi kufrihi. Neema sunni da takav čovjek je nevjernik. Da te dođe čovjek i da kaže Djibril je pogriješio, ha? a, avuzubillahi kufra Allah. Kažemo nevjernik, والله. Čak kaže u islami te imije, bel, la šekja fi kufri men tevaqafa fi tekfiriji. Nema sumnje u nevjerstvu, kufr. Ono ako bude, se zaustavio pa da kaže, ja ne znam jel je Ako to nije kufr, Allaho, šta je kufr? Jel razumite? Ako nije kufr, takvog čovjeka, šta je on da kufr? Ako nije kufr, čovjeka koji kaže, Isa je Bog, šta je kufr, Allaho, azivadjal? Ne smiješ da kariš, pa ne znam ja, eto, ja, može... ne nemaš, nemaš, ne, ne, sadate li? U stvarima koje su jasne kod Allaha subhanu wa ta'ala, braćo, ne govorimo šta? O muslimanima koji imaju šube. Ne govorimo o muslimanima šta koji su neznanju. Ne govorimo o ljudima koji su za sebe tvrde da su muslimani i tako dalje. A možda ne znaju. ili možda imaju te imaju, imaju, imaju određenje šube. Možda su racionalisti. Možda pripadaju nekim racionalističkim školama. Možda sebi opravdanje nalazi u politici nekako i desno i lijevo. Govorimo šta? o jasnim dijelima, dijelima kufra, a normalno normalno da ako se desi to među muslimanima ili kod čovjeka muslimana da treba ispuniti određene uslove uslove i otkloniti određene zapreke to je opet određe, drugo pitanje da bi se spustio propis na čovjeka, na čovjeka na čovjeka po imenu šta? i po prezimenu zato kaže imam Rahmetullahi alih Braćo moja draga Ako ne bude ništa od toga uradio Onda je on musliman Pazite dobro Po imenu Ili virnik po imenu To je ako bude uradio neke harame Ili ispustio neke šta Vađibe Onda mi kažemo za njega da je šta musliman Po imenu Ne u stvarnom značenju Kad će biti u stvarnom značenju mu'min Kada Kad bude ispoštovao sve vađebe i kad bude sve, kolonilo se svih harama, jeste. Onda kažemo, u lajke humunum inu nehaqqa, to su pravi, iskreni vjernici, potpuni vjernici, potpunog imana, ko? Koji ispoštuju? potpun iman. I dođu sa potpunim, potpunim djelima. Da sa Allah su